Apám Apám reggel fél nyolckor indult el, harminc éven át hivatalába. Pontban egy órakor jött meg ebédre, háromkor megint elment, és nyolcra vacsorázni hazatért. Bennünket hét órakor keltett, idegvízben vízben kellett fürdenünk. Együtt reggeliztünk a nagy ebédlőasztalon, megnézte a tanrendet, s hogy könyveink rendben vannak-e. Ebédnél kerültünk össze, meg kellett mondani, kimiből felelt az iskolában, hogy hol tartunk, és mire lesz szükség holnap. Egy hétre előre ki volt függesztve ebéd és vacsora étrendje, s esti olvasmányaink listája. Minden nap más nyelven gyakoroltuk a beszélgetést. Volt német, francia és angol nap. Vacsora után ő maga olvasott fel eredetiben a klasszikusokból, Événk erősen hangsúlyozva. Közben fordítottunk és magyaráztuk a szöveget, a Roland legendát, Wilhelm Meistert és a Végfildi lelkészt. Tornáztunk is, a Müller szisztéma szerint. Így teltek tanuló éveim napról napra, anyám halála óta, vagyis hat éves koromtól, a nyarat szentendrén töltöttük. Apám csak vasárnap jött le vicinálison, sitáltunk a Dunaparton, tutajon keltünk át a szigetre úszni és evezni, kirándultunk izbégre, faluba vagy a Staravodai jeges forráshoz. Ha most hirtelen megkérdeznének, emlékszem, e valami határozott tárgyú beszélgetésre apámmal ebből az időből, hamarjában nem tudnék mondani semmit azaz, az, hogy egyetlen egyet. 14 éves voltam. Valami délutáni óráról, egedű lecke lehetett, ballaktam hazafelé a kerepesi úton. És akkor váratlanul találkoztam apámmal. Életemben először. Először történt, hogy véletlenül kerültünk össze véletlen időben és határozatlan idegen helyen, utcán, a járókelő siető, rendetlenül egymásba kavarodó, egymást lökdöső, kikerülő sok amelyet esetlegesség és véletlen hajt össze-vissza, közömbösen és idegenül. Szembe jött velem. Én ismertem meg, ő talán észre volna. Megáldunk. Láthatóan nagyon csodálkozott. És mint a kis zavarba is jött volna. Gondolkodnia kellett, mit mondjon. Honnan jössz? Hegedű óráról, felmegyek Károly bácsiékhoz. Úgy? tűnődött egy percig. Hát, hogy megy az iskola? kérdezte. Ez furcsáhatott, először vettem észre, hogy fölöslegesen, konvencionálisan beszél, hiszen jól ismerte előmenetelen. Köszönöm, mondta mostobán. És abban a percben az a kényelmetlen érzésem volt, ahogy jöttek-mentek az emberek körülöttünk, hogy apám alacsonyabb, mint amilyennek gondoltam. Egy percig álltunk még, apám hirtelen, furcsán, félszegen elmosolyodott. Megnőttél, mondta fejét csóválva, és megveregette az arcom. Jó tett a nyaralás. Na, szervusz! Három órával előbb látott az ebédnél.